امُر رجال صناع حياتي اقمار ليلى منار الهداتي انا امُر رجال صناع حياتي اقمار ليلى منار الهداتي فزالوا صباتي اشتركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامح وخلّ المنام جرى العمر يمضي وراء من سرام بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wa na'udhu billahi min shururi wa min sayyiati a'malina may fala mudilla lahu wa may ilaha illallah wa ashhadu muhammadan 'abduhu wa rasuluhu faqarabna ba'da 'udhu billahi minash shaitani ya ayyuhalladhina amanu ttakullaha haqqa tuqati illa muslimun Zahvala pripada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, koga naš gospodar napravi put uputi i zaista je upućen, a koga ostavi u zabubi, neće mu naći nikoga ko će ga napravi put put. Svjedoćim da nema drugog istinskog Boga osim Allah Anđerlevala i da je Muhammed Aleyhim Salatu Wasalam posljednji Allahoposlanik poslan sa istinom. Naš uzvišeni gospodar je kazao svojoj plementoj knjize o vjernici, bojite s Allah istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio. Ponovno nas okupo i namo bareć mjesto da nastavimo govoriti o njegovim lijepim imenima i značinima istine. raz draga braćo, govorimo o jednom jako značajnom i važnom Allahum subhanahu wa ta'ala imenu, a to je ime vec ti znaš vec znam zlo subhanahu wa taala ime al-batin nakon imena al-awwal wal-akhir wa-zahir wal-batin va chatri ko svati ko razumije naučio je toliko su značajna u opisu Allaha subhanahu wa ta'ala al pojasni al-ahir pojasni al-vahir pojasni al tako da ne smije se desiti da čovjek dođe u sumnju ili u problemu razumivanja i svatanja Allahovog imena al Batin nakon svatanja razumijevanja imena al-vahir da pomisli da ima neke kontradiktornosti i slično tome Allah subhanahu wa ta'ala su pisao savršenim menima, imenima koja su najljepša imena, koja su vrhunac unac pote, koja njemu te bareke u etara dolikuju, kao što je večerašnjim el-batin. Ono, kada je pokušali da prevedemo jednom riječu ovo ime, moglo bi kazati nevidljivi i skriveni. Međutim, što smo kazali za Zahir očiti večeras govorimo, nevidljivi. Nevidljivi i skriveni. Ili kada bi pokušali da pojasimo, onaj koji je skriven čulima, osjetlima, da ga dokuče, da ga pojmi i da ga vide. Onaj koji je skriven od pogleda stvorenja. Zato je potrebno pojasniti ova Allahu te glareke imena, kako ne bi čovjek kada se prevede na naš jezik jednom riječ pogrešno shvatio i pogrešno razumio a posebno hadis poslanika sallahu alihi veseleme entel batin prejse dune kešej da se pogrešno ne shvati kada se govori o Allahu subhanahu vatala i znači imena el batin u arapskom jeziku postoji znači mnogo mišljenja u značenju što znači batin batin papane i slično. Prije svega nešto što je skriveno, zatim ima značenje spoznati neku ili suštinu biti neke stvari. Također znači, ima to značenje. Zatim ima značenje biti prisan, intiman s nekim, blizak nekom. Tako da ćemo vidjeti s ova značenja jako bitna usvataj i razumijevanje Allahovog Sebarega imena El -Batin. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala ime u Kur'an se stupnije sa jednom mjestu. I to ajed koji smo već navoli nekoliko puta u zadnjim predavanjima. Ajedi u suri Al-Hadid treći ajed. Allah je li kaže huo al-awaru akhiru po redu koje već raz On je prvi i posljednji odnosno oduvijek i za uvijek nema početka i nema kraj sve drugo ima i početak ima svoj kraj on je Zahir koji je očit i visoko iznad stvorenja iznad Arša i Batin koji je nevidljivi koji sve nadzire kojom ništa skriveno nije koji poznaje sve skriveno koji poznaje sve skriveno i koji je bliži svakoj stvari od svake stvari. Razumijete? Pa ćemo vidjeti značenje kada se odnosi na Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Ibnđari rahmetullah ali znači o jako bitno značenje ili pojašenje imena, El-Batin kaže onaj koji je blizu svake stvari i nema ničega što je bliže nečemu od njegove blizine. Entel-Batinu felejse du neke še. Allah Đelevala je tako blizu da je bliži nama od svake stvari. Ne postoji nešto da je bliži nama od bliskosti i blizini Allaha Subhanovo Tala. I ovdje ne se desiti problem u svatanja. Jer Allah Đelevala je opisan osobinama uzvišenosti koji su stalne Allaha Đelevala osobine koje priliče i doliku njemu Subhanovo Tala. Opisan je svojstvom opće i posebne prisutnosti i opisan je svojstvom bliskosti blizini da je blizu stvorenja i u ovim osobidima nema znači nema e, kontradiktornosti niti se može shvatiti razumjeti na pogrešan način osim na način kako je shvatio Selef. i to ćemo pojasniti. Zatim Ibn Žerir kaže kada Halaknali inosane u anaremu matu ves visu di hinafsu pa na kraju ajta u suri kao, pa Allah zašao kaže I mi smo bliži čovjeku insanu od čega? Od žile kucavice. Znači toliko je Allah želeo blizu. Ode naravno u ovom tefsiru postoji razilađe da li se misli na Meleke ili se misli na Allaha subhanova ta'ala. Kad Allah zašao kaže Nahnu", Znači on sa svojom, svojom moći svojom snagom nadzorom. Svojom vojskom je blizu stvorenja. Tako da kako god da shvatimo i da razumijemo, nema, nema pogrešnog shvatanja. I ne treba bježati od toga da se kaže da se ne misli na Allaha, samo se misli na Meleke kako bi pobjegli od potvrđivanja Allahove barek u tala blizini. Jer Allah Subhanovo mnogo mjesta je opisalo da je on Karib blizu stvorenja. Također došlo u hadisma poslanika sa Allahu Aljih i a ono sve što je došlo u Kur'anu i Sunnetu, u tome nema kontradiktornosti, nego znači oh. uh, je došlo s jednog izvora, od strane uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, i od strane poslanika, sallallahu alihi wa Ez Ezrađađa rahmetullah alihi kaže, el-batin, onaj koji poznaje suštinu i bit svake stvari. Koji poznaje suštinu i bit svake stvari. Znači, poznaje svaku stvar u tančine. Batinu. I ovo su sve jako bitna značanja što su kazali oni koji poznaju. Koji poznaju arapski jezik i koji poznaju šarijet. Koji poznaju šarijet. Zatim Hatabi Rahmetullah kaže, Elbatin skriveni, nevidljivi, od pogleda stvorenja. I ovo je jako bitna mesela o kojoj ćemo učinom zetanju pričati. Koji je, znači, skriven od pogleda stvorenja. Ona je čija je, takoća Znači, nepoznata, ni se može pojmiti, niti se može dopuštiti. Batin, skriven od pogleda stvorenja. Što znači da ga stvorenja ne mogu vidjeti. Ne mogu ga vidjeti, niti mogu pojmiti njegovu kakoću, njegovu kakoću i biti Allah, dželda ala. I naravno, ovo treba se pojasniti. Kako ćemo pojasniti? Jer viđenje Allaha, subhanu wa ta'ala, da Kidehli suneta, je da vam vidjeti na ahiretu, ali se neće vidjeti na Dunjaluku, nije se može vidjeti na Dunjalu. Dok na HIRETU isto tako viđenje Laha Subhanu Vatala, nije viđen koje će obuhvatiti Laha Subhanu Tala. Niješ ga moći obuhvatiti, nego ćeš ga moći vidjeti. A obuhvatiti Laha Đele Vala ne može, ne može znači se desiti pogledom, jer je to nemoguće. Na tu psar, Njega pogledi, njega pogledi ne mogu obuhvatniti do njega ne mogu znači doprijeti. Zatim u Goliveni Rahmetul Ali kaže el-bati, onaj koji je skriven osjetilima, a njegova dijela i tragovi njegovog stvaranja ukazuju na njega. Znači, ovaj ono tala se ne može pojmiti, ne može se Znači, doći do bita lađa levala Da popušaš razumom Ono što ti je podario To je nemoguće Naš razum je ograničen Ograničen i kojem slučaju Znači, ne možemo pojmiti Uzvišnog Allaha Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Ali ovo večerašo ime je jako znači, bitno da se da shvati se Šej Sa'id al-Kahtani Rahmetullah U knjizi, znači, šerhu esma Pojašnjenje Allahovih lijepih imena kaže Allaho ime El Batin upućuje da je on te bareke vetala taj koji poznaje svaku stvar u tančine, svaku stvar u tančine, odnosno tajanstveno svake stvari. Ništa mu nije skriveno. Tvoje misli, tvoje tajne, sve što je u grudima tvojim, prsima tvojim, mojim čovjekanstva, Allah subhanahu wa taala sve to dobro poznaje. I zatim kaže također upučuje na savršenstvo njegove blizine. Da je vatin el, el-qarib. Znači na savršenstvo Allahove tebareke ve ta'ala blizine. I kaže nijukom slučaju nije u oprečnosti svatanje ovako sa imenom Allaha el-zahir. Zato što kažemo da je zahir očiti i da je on še, I da je on iznad svi stvari I iznad svi stvorenja I da ništa nije iznad Iznad Allaha subhanahu wa ta'ala Da je sve stvoreno Ispod Ispod Allaha subhanahu wa ta'ala Še sefer al-havali kada je Navodio hadis poslanika sal Musilina, znači podugački hadis A nama je bitan samo ovaj dio Gdje kaže poslanik Allahuma al evvaru فليس قدلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت ظاهر فليس فوقك شيء وانت باطن فليس دونك شيء وبيش ما يكازا اول اربع اسماء odnosno dwa imena od czter ukazuju na Allah subhanahu wa ta'ala da on prvi da on od wiek i da on za opisan svojstvom oluva, uzvišenosti i svojstvom bliskosti, odnosno blizine kurba. Što znači da je Allah Subhanahu Atala iznad stvorenja i da je on blizu, i da je on blizu stvorenja. Između znači, toga nema, nema kontradiktornosti. I to ćemo pojasniti. Zatim učinjaci neki kažu, ti si, odnosno, entel batin, ti si batin, skriven od svega, suštinu svake stvari poznaješ dok bit tvoju niko ne poznaje osim tebe to bi znači bilo znači entel, entel batinu parese dune kešej znači ti si skriven nevidljiv ali u isto vrijeme poznaješ suštinu svake stvari s znači absolutno Allah dželdevala pozna jer on opisa imenom El -alim, sve znajući s druge strane suštinu Allaha subhanu wa tala, njegov bit, njegov zlat niko ne poznaje osim, osim Allah osim Allah dželevana Ibn Arabi al-Maliki rahmetullah ali navodi pet mišljenja po pitanju odnosno šest mišljenja šest, sedmo imam Kurtubi dodaje od sebe u poznatom svom dijelu znači komentara Allaho lijepih imena pa kaže prvo značenje koje su spomnjali učenjaci koje on sakupio kaže onaj koji je skriven od pogleda stvorenja zatim drugo onaj koji se ne može pojmiti treće onaj koji poznaje suštinu svake stvari četvrto da je on rakib nadzire svaku stvar zatim el ali da on poznaje svaku stvar sveznajući i da je on stvorite nevidljivog svega što je nevidljivo imam Kurtubi dodaj na ovo sedmo značenje imena znači Elbatin, El-Khabir koji je u svom koji je u svom obavješteno znači ovo su značenja kada se odnosi na Allaha Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala u značenje imena elbatin. Spoznaja Allahovog subhanahu wa ta'ala imena El-Batin. Što su plodovi tije spoznaje? Kako da se manifesti u našem životu? Kazali smo da je prije svega Allah opisano ovdje, da je on sve znajuć, da mu ništa nije skriveno, da poznaje sve nevidljivo. Pa tako da je prvi plod te spoznaje da, Tala ne, da, ne, da nema, znači ne postoji nešto što mu je skriveno. A da on ovaj ne zna za to. I ovo smo detaljno pojasnili kada smo spominjali Allahovog ime. El-Alim, el alim El-Alam, El-Khabir, -al el el Al-Khabir el obuhvat obuhvata znanje, Latif. i druga imena. U svim tim menima smo navodili detailno pojašnjavali Allah te barakala po pitanju njegovog savršenog savršenog znanja. <coughs> Druga spoznanja jeste draga braćo da je Alla najveća e, tajna odnosno najveći gajb. Nikoga ne poznaje. Skriven od svega. Ne postoji netko ko će kazati Allah suhna to je takav i takav. Razumijete, osim ono što je došlo u Koranu i sunetu Poslanika sa Allahu ajehim, a da neko poznaje biti toga kako hoće toga, suštinu toga, Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovih osobina, to niko ne poznaje. Zato Allah subhanahu wa ta'ala opisan, el-batin, skriven. I zato je najveća nagrada stavunika dženeta, azijade šta? Gledanje u lice uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što se obožavao, kome kom je bade činio kom je si robovao na dunjalu, čije si naredbe izvršavao, bit ćeš nagrađen, inša Allah, u džennetu, gledanjem u Allaha subhanahu wa ta'ala, onog istog is stvoritelja kojeg ih se obožavao, a nisi ga vidio. A nisi ga vidio na dunjalu. I zato je taj iman velika stvar. Čovjek kada razmisli i pomisli šta svjedoči, šta potvrđuje, to nije mala i beznačajna stvar, to je nešto veliko. Zato kažeš namazu Allahu Akbar. Svjedočiš nešto što je najveće najveći, i padaš na srežu, najveći stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kaže u suri Al-An'am 103. Ajtu latu driku hulu Ovaj ajt Jelasham kaže do njega pogledi, ne dopiru. A on sve poglede nadzire, sve poglede vidi. Je dokaz da se Allah subhanahu wa ta'ala ne može vidjeti na dunjanku S druge strane je dokaz džehmihama i ma'tezilama da ne gira Allaha subhanahu wa ta'ala na ahiretu i na dunjavku i na hiretu. pogledajte na če je to krajnost ehle sunne vjeruje čvrsto u Allaha subhanahu wa ta'ala čime se opisao i čime ga je opisao poslanih sa Allahu aljih vasana. ali isto tako čvrsto vjeruje da će se Allah subhanahu wa ta'ala vidjeti na ahiretu a oni koji se pripisuju ehli sunnetu, odnosno smatraju i susporjedni suneta poput džahmija i mu'tezila, negiraju viđenje Allaha subhanahu i na dunjalku i na ahiretu. Ehli sunet čvrsto vjeruje da je nemoguće vidjeti Allaha subhanahu wa taala na dunjalku Na javi. Na javi, i ovo je jako bitno, zbog čega, zato što je poslanik alejhiselatu vesselam kao takođe, znači kakav je konsenzus islamskih učenjaka, Vidio Allaha subhanu wa taala kako u snu u snu, ali najavi ga, ali najavi ga nije vidio. Tako da vjeruju, znači, u viđenje Allaha Subhanu wa ta'la na Ahiretu, dok na Dunjaluku kunegiraju viđenje Allaha Subhanu wa ta'la na javi, ali isto tako, ali isto tako su složni većina, znači, ovo se može kazati većina, vječno kako ima nevi iznos i konsenzus islamskih učenjanka, mogućnost viđenja Allaha Subhanu wa u snu. Zatim, Kaže poslanik sa Allahu alijih vasaleme u, u dovi koja je poznata a hadis bilježi Ahmed, imam Nesaj ibn Huzeime i drugi, a šeh Albani kaže da je vjerodostojan i molim te za slast gledanja u tvoje lice. Poslanik sa Allahu alijih vasaleme dovi. Zatim kaže poslanik i za velikom željom i žudijom za susjetom s tobom. Poslanih dobi Allahu subhanahu wa ta'ala da ga počasti sa tim takvim e, pogledom i gledanjem koji će obukvati i sadržati u sebi slaz gledanja u veličanstveno i plemenito lice Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I ovdje vidimo da je dokaz potvrđivanja svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala da posjeduje osobinu lica. Zatim ovo je jedan od dokaza, iz drugih argumenata postoji u znači knjigama Ehve suneta. Ibno kaim kaže i opisuje u Nuniji, gledat će Allah subhanova tala dozdao prema gore. I ovo je naravno osnov argumenata buharije, musima i ostalih Hadisa koji se bilježu u drugim zbirkama, znači gledati Allaha džalasanu kao što je Poslovnik sa sedam poredio sa viđenjem mjeseca, mi, viđenjem mjeseca na nebu. Kako se gleda uh, mjeseca na nebu, znači dozdog prema gore. Izibno kai im navodi da će gledati Allaha subhanahu wa ta'ala odozdo prema prema gore što je dokaz ponovo drugi da je Allah subhanahu ta'ala opet dokazujemo uzvišen iznad iznad stvorenja neće gledati znači lijevo desno ispred iza, ispod nego će gledati iznad i ovo je jedan od mnogobrojnih dokaza da je Allah dželevala iznad iznad stvorenja učenjaci kažu u samom Kur'anu postoji više od 1000 argumenata koji ukazuju da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad, iznad stvorenja. I on kaže, ibn Ukaim nastavlja, i ovo je prenešeno kao mutevatir, kao mutevatir predajama od poslanika, salallahu aliehi veseleme, i kaže, to može negirati samo onaj fasidul iman, pokvarenog imana. Osoba koja ima pokvaren iman, neispravan iman, može negirati viđenje Allahan tebareke wa ta'ala, na ahiretu, odnosno, oviđenje Allaha subhanahu wa talakida, ehli surata, tvrdi viđenje Allaha na sunnijem danu i u žanetu. Na sunnijem danu i, i u žanetu. Imam Taha'vi rahmetullah alaih kaže, istina je da će stanovnici dženneta vidjeti Allaha te bareke vata'ala bez toga da će ga obuhvati. I ovo jako bitom bez toga će ga obuhvati, ali neće moći obuhvati pogledom, ali će se vidjeti. Kako će se vidjeti, on nastavlja pa kaže svojim pogledom, a poznavanje kako će toga je nepoznato. Ne znamo kako ćemo vidjeti, ni će pogled na ahiretu biti po pogleda našeg na Dunjavuku bit će, znači, omogućeno i je na dunjalu koje je nemoguće, jer je Musa, ali je sl. tražio da vidi Allah, pa nije uspio. Zbog čega? to što je na dunjalu koje nije omogućeno. Nije dobio sposobnost da možeš vidjeti Allahan dželule vala i tu uzvišenost, tu veličinu. Ali na hiretu, Će, znači Allah subhanahu wa ta'ala omogućiti odnosno stvorenja takvim učiniti vjernice, vjernike tako da će moći vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala bez idraka bez da Allah subhanahu wa ta'ala se obuhvati, obuhvati tim pogledom jer Allah subhanahu wa ta'ala je la'zim veličanstveni i veliki kojeg ne mogu pojmiti niti obuhvati pogledi Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Kiyame Uđuhu idhin nadire tog dana će lica biti kakva kakva će tog dana biti blica kada dođu pred Allaha subhanehu, subhanehu wa blistava zašto će biti blistava Allah subhanehu ta'ala pa kaže nazira jer će ta lica gledati u Allaha subhanehu ta'ala Allah subhanehu ta'ala nuru samavati vela ardu svjetlo i nebesa i zemlje kako će lica tavi, dobiti blistavost kada budu gledala u Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I ovo jedan od dokaza, znači očigledni, jaki, kur'anski dokaza, gdje Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje da će vjernici tog dana gledati u subhanahu wa ta'ala, a mi molim uzvišnog Allaha njegovima i savršenim osobinama da nas učinju te prve skupine koja će ga vidjeti, koja će ući u džanet bez, bez obračuna. Zatim u suri jurnu, 26. majtu, Allah Đelšanu kaže, lillezine ahsanul husna o zijade. A oni koji dobročinstvo čine, koji budu vijenici dobri, pokone Allahovi robovi, njih očekuje husna. Husna učenjaci kažu da je džanet o zijade, gledanje u Allaha Subhanehu, Subhanehu wa ta'ala. Lahumaje ša'une fiha, waledejna mezid. Zatim Allah u suri Qaf u ajetu 35. kaže oni će imati šta god poželi. Vole da i zid A mi ćemo im pružiti dati nešto više od toga. A to je gledanje gledanje u Allahu te bareke te bareke ve ta'ala. Zatim poslanik Kalesatova selam znači u kratko sam svojim pojan dokaz. Buhari kaže, znači Buharija bilježi radilskog poslanike sallallahu alejhi ve selleme, nje kaže inakum sataruna rabbakum kama tarun hada Pogledajte. Zaista ćete vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala kao što gledate i kao što vidite mjesec. Kao što vidite mjesec. I neće postojati nešto što će vam onemogućiti to viđenje. Znači, tako jasno, kao što se vidi mjesec, danas kada izađeš, nema oblačka, nema, nema znači oblačka na nebu, čisto, čisto i jasno vidiš, tako ćeš vidjeti Allaha tebareke, te ali Allah, mada gospodaru Allaha subhanahu wa ta'ala pripada najuzvišeniji primjer. Zatim imamo hadiska da stavnići ženneta uđu u žennet. Od suhejba da je poslanih sallallahu alihi wasallam pručio kur'anski ajit ili lezina ahsenu l'husna wa ziyade koji budu radili dobročini, dobro dobročinitelji, vjernici, dobročinstvo ne može bez imana da je bilo dobro djelo prihvaćeno kad Allah moraš imati iman, posjedovati iman, a opet iman i vjerovanje ne može bez dobrih djela, tako da ovaj ihsan dobročinstvo bukhota sve. Oni koji budu vjerovali, dobra djela činili, oni će imati džennet i ono što je više od toga, to je gledanje u Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Nakon što ga je poslanik sallallahu ali wa sallam proučio kaže i zađah al jannatil jannah kada jannata uduj jannat wa ahli nar nar astonitsi u vatru nadamu nadi u tom trenutku pozvati glasnik pa će kazati u zaista imate kada allah subhanahu wa ta'ala sa sallahu subhanahu subhanahu wa ta'ala en ان ينجزكمه pa je kolon, pa će kazati želi da vas nagradi, pa će kazati kako i onda će upitati, poslušajte pa a koja je to nagrada? Elem i usvrtil me vazinena za nam nije naše vage učinio teškim, Sa se oni čude kako, zarima ima neka veća nagrada onoga što su već dobili prilikom ulazku od žene, za nam nije znači naše vage učinio teškim i naša lica učinio blistavim, svjetlijim. Zatim kaže, i odhjelena dženne i uveo nas u dženneska prostranstva, i odžirna minennar, i sačuvao nas patni ogljenje, odnosno džahenemske vatre. A nakon toga, dolazi najveći dokazi sunata poslanika, sada se ljima, kao, fa yukšefu lehum al hijab, fa yendzuruna nakon toga će se zastor skonit i on će se pokazati njima pa čega moći vidjet fejanzurune ilijih i oni će gledati u njega u Allah tebareke v ta'ala pa kaže na ma ma'atahum shej'an ahabbe ilijihim tako mi Allah nije him da to ništa draže i ljepše njima od čega mi nazari ilijim. Od pogleda u Allaha, tebareke, tebareke, veta. To je najveća nagrada. Nešto najveće što će slavnici džaneta dobiti u džanetu. Niti nešto što će učiniti sretnim od pogleda u Allaha, tebareke, tebareke, veta. Ništa ljepše. će znači se ljepše osjećati. Zamislite kad čovjek uđe u džanet, ljepote, prostranstva, sve što se vidi. Od onih opisa kuranski i hadijski po stanjima i onoga što postoji u dženetu, ljudi kada vidi Ibn Kajim navodi, kada se to vidi, sad će se zaboraviti od onih prvih ljepota koje je čovjek vidio prije toga. Dalas ljudi kada hoće da pričaju muškarce o dženetu, spominju hurje, ljepoce, po opis koji je došao u i sunetu ili govoru selefa, pa se divi. I priželjkuju to. Znate kako je suset sa Allahom te bareke Kada vidiš hurje i šatore i bisere i dragulje i stabla i sve ono što se nalazi u džanetu. Kuće i dvorce i palače, cigla, zlata i srbra. Kad se vidi uzvišeni gospodar u ovom trenutku, sad ćeš to zaboraviti. A prije toga će se diviti svim tim ljepotama i uživanjima koje je dobio od Allaha subhanahu wa ta'ala. A pogledu Allaha je nešto najveće nešto najveće, kao najveća nagrada. I zamislite sada oni, žehmija imo mu'tezile koji hoće da uskrati vjerniku i vjernici ovo najveće, ovu najveću nagradu da Allah će viđenje, viđenje Allah Subhanahu wa Ta'ala na ahiretu. koju nepravdu nanose i kitabu i sunnetu i vjernicima koji priželjkuju i jedva čekaju, jedva čekaju susjed sa Allahom te bareke, te bareke vete an. Ivo Kaim Rahmetula Ali navodi tri skupine Odnosno, dijeli ljude u tri kategorije. Tri skupine po pitanju vjerovanja uviđenja Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže, dvije skupine idu u krajnost, a jedna je srednji pravi put. Središnji pravi put je put Selefa. Prva skupina su one koje su već naveli Odnosno, skupina koja tvrdi da je moguće vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala i na dunjalu i na Ko Koga da Laha Đelešana -la svakodnevno? Kad došlo mi je, čuo sam, vidio sam, naređeno, može ono, može ono, osloboditi se, ne treba što reklajate, treba što... Znači oni koji pretjeruju vjeruju. A to su one ekstremne sufije. Oni vjeruju da je moguće vidjeti lađe Đelešana -la na javi, na Dunjaluku, a također da znači, vjeruju vidjeti Laha -la na Ahiretu. Zatim, mi je tezile koji negiraju viđenje na Dunjaluku i negiraju viđenje na Ahiretu. Zato poslije i srednji put ehli sunneta koji vjeruju čvrsto da se Allah ne može vidjeti na dunjalku, na javi, ali vjeruju čvrsto u viđenje Allaha Subhanovo otara na sudnjem danu. Kad se kaže na sudnjem danu misli se i Ženeti i, i sudnji dan, kada se kaže viđenje Allaha Subhanovo Tala na ahiretu, isto tako misli se na, na sudnji dan i na dženeti. Ili kad se kaže u dženetu misli se opet onaj drugi svijet i koji obuhvata i sudnji dan, koji obuhvata sudnji dan i dženet. Zatim imamo ovde jako bitnu stvar ili jako bitno širijetsko pitanje, a to je prije svega vjerovanje da je poslanik Alesatuam vidio Allaha subhanahu u snu, vidio Allaha džalevala u snu i to nam prinosi odnosno, imamo u mnogim zbirkama, hadijskim zbirkama koji prenose taj rivajet, da je poslanik a. s Allahu aji vidio Allaha žalasanu u snu i na osnovu toga mi čvrsto vjerujemo da ga je poslanik doista, doista vidio. Prije svega od Ibn Abasa, radijallahu, ovi su hadisi, podugačka, mi ćemo samo navesti onaj dio koji dokazuje. Od Ibn Abasa, radijallahu, se prenosi da je Allah poslanika, a.s.v. rekao, ove noći mi je moj gospodar, ili došao u drugom rivajetu, dođe u najljepšim obliku. Fi ahseni sura. Znači, ovdje poslanik sa Allahu i veseleme ukazuje da je u toku noći u snu vidio, vidio Allah te barek ve Zati Zatim ravija kaže, mislim da je kazao u snu i reče, Mohamede, znaš li oko čega se raspravljaju ili raspravlja najviše društvo ili najuzrušenije društvo, najbolja skupina, najbolja skupina stvorenja. Znate li ovaj hadis kako ide nastavak? Ne znam odgovori. A tada on stavi svoj glan A tada on stavi svoj glan I s bad I dala Subhanova tala poslije glan Među moja pleća I ja osjeti njenu studen u grudima Ili je kazao Znači Ravija kaže u grlu I saznao ono što je na nebesima I što je na zemlji Tako da je dobio od, u tom trenutku Znanje o onim melecima Koji su raspravljali, raspravljali. A o čemu su raspravljali pa ga je upitao Allah Đalešanu, znaš li sada u ovome trenutku nakon toga o čemu se raspravlja najviše društvo, znam odgovori. Raspravljaju se u vezi sa dijelima kojima se iskupljuju grijesi. I ovo ima više rivajete nakon ovoga. A djela kojima se iskupljuju grijesi spadaju, nakon toga je kazao, zadržavanje u džami. Ovaj dio sada vi vezi znate. Zadržavanje u džami. Temeljito uzimanje abdesta, upotpunjavanje abdesta kada se uzima. Zatim, taj abdest da bude temeljito uzimanje kada je, su otežane okolnosti. Ko to bude radio, živjet će u dobru i bit će bez grijeha poput novorođeniceta na dan kada ga majka rodila. Zatim, reće ovo kada završiš namaz, reci Allahu, ja te molim, omogući mi... Činjenje dobrih dijela Podarim ljubav prema siromasnim Hubu me sakin Ne voliš siromašni ahi. I ovo je poslanik sa Allaho ljeh veselime dovio, dovio nakon nakon namaza Mi danas od miskina I siromašnih glave okrećemo na svakom, na svakom koraku Mada smo i sladni osakili Zatim ako odlučiš Svoje robove da staviš U kušnju Da ga sačuvaš u tom trenutku Imamo drugi rivajt od Moaza ibnu džebela koji upotpunjava dovu dove su znači malo poduže ko bude htio možemo mu dati dovu do da učija ko voda poslije toga. A zbog krekoće vremena imamo puno toga kazati, prelazimo drugi rivat. Moja ibn Žeber isto tako prenosi ovaj rivaj prvi bilježi Ahmed i Tirmiz, a šeh kaže da je vjerodostojan. Znači Ahmed i Tirmiz, a šej albani kaže da je vjerodostojan. Znači, Nama je e, najbitnije zadisa ovdje da potvrđuje viđenje od strane Poslanika sa Allahu ali i osebe na Allaha u snu da je Poslanik vidio Allah Subhanahu wa usno. i ovaj drugi hadis su Mazin od isto tako potvrđuje gdje kaže jednog jutra se Alava, Poslanica Allahu, ali je veseleme zadržao u vrijeme sabarskog namaza, zakasnio nije došao. Pa smo se pobojali da sunce ne izađe. Znači koliko je Poslanik to ujutro zakasnio u žemat. Zatim užudbano izađe i naredi da se prouči kamet i obavi namaz, klanjajući kratko Znači, pručio se i kamet, obravio se namaz, ali je poslanik Kralislava Svam učio kratke sure. Pošto je predao selam, kazao je, ustanite ili ostanite u safojme na svojim mjestima i poslušajte šta ću vam kazati. Zatim se okrenuo prema nama i kaže, obavijestit ću vas o onome šta me je zadržao, da ne izađem pred vas na vrijeme. Ustao sam radi noćnog namaza, uzeo abdest i klanjao koliko sam bio u mogućnosti, a nakon toga me je obuzeo san nakon toga obuzao me san pa sam zaspao, kaže Poslovnik Sala Heselac. Usnu sam vidio gospodara, usnu sam vidio gospodara uzvišenog u najljepšim liku, usno sam vidio gospodara uzvišenog u najljepšim liku. I reče, Mohamede, znači obraća se Alva žele vala Poslovniku. Mohamede reko odazivam se gospodaru, reći oko čega se raspravlja najviše društvo najdobranije društvo, a to sumerac. I onda je on govori naravno, da ne zna i ponavlja se događa iz predhodnog hadisa. Ovaj hadis bilježi Taberani, il-Hakim, Ahmed, Tirmizi i kaže da je hadis Hasenu Sahih. Također, znači, jedan drug, i, i drugi hadis su prihvatljivi i na osnovni ovih hadisa i drugih rivajeta, i drugih rivajeta čvrsto vjerujemo da je, uzvi, da je poslanik Alisa, vidio, vidio Allaha te barek ala u snu. Ovdje se sad nameće pitanje u akidehli suneta. Da li je moguće da običan vjernik koji vjeruje Allaha Allah subhanahu wa ta'ala vidi Allaha suhanu otala u snu. Da li je to moguće? Znači poslanik Alisa je vidio Allaha subhanahu utala u čemu se slažu učenjaci i to akid ehli je akida Hli suneta, vidio da je u snu najavi većina islamski učenjaka imam dani mi kaže konsensus islamskih učenjaka konsensus HABA je na tome da, Allah, da poslanik sa nije vidio Allaha najavi odnosno noći kojoj noći Mirađa da nije vidio znači Allaha da nije vidio Allaha međutim dakle postoji određeni govori ali se ovdje misli zbog većine oni koji smatraju da je to konsensus islamski učenjaka na tome a u ovoj meseli sada znači pod pitanje da li je dozvoljeno, da li je moguće da običan vijenik koji vjeruje u Allah vidi Allaha u snu. Viđenje Poslanika salahu ali u sud znate da je moguće, da je potvrđeno i da je Poslanik Ali Satu na to, kome vidi zaista me je vidio jer se šeta ne može pretvoriti u lik u moj lik. Znači ko vidi poslanika A. A. po posifatima koji su prepoznativi opisani u hadijskim zbirkama, kao da je vidio poslanika, sve što vidi što ne liči i ne potvrđuje nicve potudara sa osobinama koje bi su opisala, sabi poslanika sa Allaho ljihve sallam i zabiježeno u hadisima, to je neprihvatljivo i to se odbija. Znači nisi vidio, iako je poslanik kako me vidiš, iako se naređi, iako se govori, slušaj, pazi, gledaj, vidiš nešto da poslanik sa Ljihve sallam u snu ne liči na poslanika u opsima, taj, taj san je batil neispravan i odnosno sa strane Šetana, šeitan je došao je poigravati se s tobom i sa tim e, snom odnosno većina danas ljudi koji vide o, o, misle da su vidjeli poslanika dođu sa stvarima koje odudaraju od islama koje se suprotstavljaju islamu i nemaju veze sa propisma islama i to je jedan od načina također prepoznati da li je san ispravan i prihvatljiv, a prihvaća i razumjeti sanj osoba koja opozna šarijat i propis Allah tako će moći samo da da rasuđuje u tome da li je ispravan ili je bilo ćemo znači kako je to šej Abdul Qadir Đilani, kada mu se prikazao znači ono što ćemo navesti kako je on u snu odmah znao da li je ispravno ili ne ispravno zbog čega zato što je bio okićen osobino zdanja pa je znao znači kako postupati. Imam Nevevi Rahmetullah Ali u komentaru š, muslimove zbirke navodi govor od kadi i jada konsenzus islamskih učenjaka da je moguće vidjeti Allaha u snu. Da je moguće vidjeti Allaha u snu. Što kažemo ovdje, kon srzu s da je moguće vidjeti Allaha subhanehu, subhanehu, u snu. imam darimi, u odgovoru, znači Bišru, elmerisiju, koji je bio Džahmija, i povodom njega i napisao knjigu poznatu, znači odgovor Džahmija, posebno njemu, tvrdi, da je, e, znači, bilo što što se vidi u snu, u bilo kakvom halu i bilo kakvoj suri, obliku, da je moguće, znači, da se vidi Allah Đelešanu u takvom stanju. Bilo kako, god vidiš, šta god vidiš, moguće je to vidjeti. Znači, on tako tvrdi, moguće je, šta god da ti se pokaže, šta god se ukaže, kakav god hal, kakav god, znači, oblik toga bio, najmoguće da se desi kao viđenja Laha Tebarekevetala u snu zatim navodi u drugom e, dijelu a to je njegov sunen ili musned imama Darimija a on je poznat kao sunen imama Darimija danas a u stvari on je Musnad, kaže od Ibnu Sirina da kaže men ra'a rabbehu filmenam deharel dženne ko vidi Allah Subhanahu Atala u snu tako ću ući u dženet mi znamo da je on tumačio snove, jel? Pa ovo je jedan dio komentara, znači onoga koji vidi Allaha Đelevala u snu. Imam Begavi Rahmetullah Aliih je kazao, moguće je viđenje uzvišenog Allaha Subhanu wa ta'la u snu. Pa onda pojašnjava. Ako osoba vidi Allaha i on mu obeća džennet, obeća mu džennet ili oprost ili spas od vatre, pa kaže, pa njegov govor je istinit i njegovo obećanje je istina. Razumijete? Zatim kaže nakon toga, ako u slu vidi da ga gleda, to je znak njegove tebare, kevetala, milost ukazane prema njemu. Zatim kaže, ako se od njega okrene, ako se okrene od njega, to je znak njegovog korjenja zbog grijeha u kojem se nalazi osoba. Zbog grijeha u kojem se nalazi osoba. A zatim je citirao Kur'an skajati, U la ike وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ To su oni koji neće nikakvog udjela na ahiretu imati. I zatim kaže, Allah Đulašan takve neće gledati i neće se takvim obraćati. To mu je bio znači, dio kuranskog ajta toka, sura alimra samdesedmi ajn. Zatim kaže, ako mu nešto dunjavčkog dobra da, znači bude mu dato, i on to prihvati i uzme, to je znak iskušenja, belaja, i nedača i bolesti koje će ga zadesiti. Zatim nakon toga kaže, ti musibe i nedaće, povećat će se ili tokom tih musibeta kada ga pogađaju njegove deređe kod Allah subhanove tala će se povećati. Približit će se Allahovoj tebare letala milosti i neće ga prestati pogađati. Belaj i nedače, sve dok ne okonča i ne završi na ome svijetu sa lijepim završetkom. Znate li imate lijepe završetke koji su znakovi da je čovjek uspio da se sačuvao. Tako da će njegova smrt biti lijepa poput čovjeka koji je namazu, na mazu, poput osobe koja je na seždi, poput osobe koja preseli kao postač, Znači to su znakovi lijepog, lijepog završetka na dunjaluku. I to je kazao u sunne. U svom dijelu. I ovo je znači jako poznato. I ono da je poznato. Zatim upitanje še Ibn baz Bazi Ali. Da li je moguće vidjeti Allaha Subhanahu wa ta'ala u snu. Pa kaže, prvo što citira ka Ibn Tammir Rahmetullah Ali smatra i mnogi drugi da je moguće vidjeti Allaha Subhanahu wa ta'ala u snu. Ali treba znati. Treba znati i treba napomenuti da to nije stvarno viđenje nije hakika nije stvarno viđenje, zbog čega jer uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala ne sliči ničemu, niko nije kao on niko nije kao on, kao što kaže lej misli mislihi še ništa nije kao on, tako da je na dunjalku nemoguće vidjeti hakiku zaista znači onu suštinu pravu ali te te Al ćeš vidjeti pa nastavlja še moguće je da vidim da mu se Allah Đelešanu obraća, da razgovara s njim, ali šta god vidi od oblika i slike, treba da zna da to nije Allah, jer njemu ništa nije slično. Razumijete, to je naka koča koja je nama nepoznata, ali ćeš, ako, su, ako budeš, znači od onih kojima Allah Đelešanu da vide, vidjet ćeš nešto i ti ćeš osjeti da je to to, razumijete? Ali ta kako koja se vidi Znači tako da se ukaže Ne smije štvrtiti da je to Allah Subhana Ovatara Sa svojim osobinama i svojim zatom Zatim kaže Po pitanju viđe Allah Subhana Ovatara Osu pa kaže Nastavlja še vas znači, u svoje Snovi se razlikuju I njehova stanja onoliko koliko se razlikuju stanja stvorenja koji dožive taj san Nisu isti svi ljudi Nisu isti na dređama tako ni ono što budeš nadahnut u snu da vidiš, neće biti isto. Zašto pa kaže sve? Znači što osoba bude bogobojaznija i više čima dobročinjstvo, njegov san će biti ispravniji i potpuniji. Bez kako će i opisa onoga što vidi. Jer je od najvećih temelja vjerovanja nas, znači muslimana da niko nije kao on. Allah subhanahu wa ta'ala niti nešto sliči njemu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, moguće je da čuje glas, kovo se spomije, din. Na baza din, znači u fetvi odgovor, moguće je da čuje glas, da mu bude rečeno, radi to i to, u radi to i to, ali ono što vidi, od kakvoće i oblika, suštine, nesliči Allahu Subhanahu Subhanahu wa ta'ala, jer ništa nije kao on. Pa zatim kaže, prenosi se da šeh Abdul Kadir El Jilani u snu vidio nekog kako stoji iznad arša, a arš iznad vode. Pa mu kaže, ja sam tvoj gospodar. Pogledajte što mu je kao, ja sam tvoj gospodar. Nakon toga kaže, ja ti naređujem, odnosno dozvoljavam ti da prestaneš činiti ibadet, oslobađam te svih propisa. Razumijete, u sunem je to vidio. Zatim mu je kazao, znači šejih Abdelkader Džilani, proklije da si Allahov neprijatelju. Aš mu se ukazao, iznad vode, pogledajte kako je šejih to, znači dočarao i iznadarša. i kaže ja sam tvoj gospodar jer ja je za njegovo objeđenje da je Alas obhana iznadarša, pa mu je htio s te stanje prići po Patu i Čibunjali i Ahiret, ali on je bio upućen, bio je upućen i znao je pa kaže proklej da si Allahove neprijatelju, ti nisi moj gospodar jer Allahove obaveze i dužnosti ne spadaju sa šarijaskog obveznika, nikada i kad si bolestan moraš pojati. Razumijete me? U svim situacijama nisi oslobođen toga osim kada preseliš, osim kada preseliš, više i bareta nema. Zatim Šibnu Semin, ovo je znači dio pet še rametuali, Šibnu Semin također je upitan da li je moguće da običan vjernik vidi Allaha subhanahu wa ottara u snu pa kaže, poslanik se Allahih veselam je vidi uzvišenog Allaha subhanahu wa otara u snu kako došlo hadisima poslanika sallahu alijih vasem. A što se tiče da ga drugi vjernici vide, mimo poslanika sallahu alijih vasem, ja ne znam da li je to potvrđeno. Niti znam da li se može desiti ili ne. Ovo govor o šebnom se mi. Pa kaže nakon toga, spominje se da ima Ahmed vidio mnogo puta Allah subhanahu ta'ala. Evo ima puno predaja, znači ovim selama kada se istražuje i tražuje mnogo ćeš puta najjeći da ima Ahmed vidio mnogo puta Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim on kaže, še teme isto tako navodi, znači ibn kada kaže svoje miše navodi, znači da je spominje se, ima Ahmed je vidio mnogo puta, isto tako ibn Taymi navodi i spominje da je moguće vidjeti Allah i ugnutoj znači na mnogim mjestima u svojim fetoma navodi da je moguće i potvrđuje vidjeti Allaha Tebareke Vatala u Tako što Allah uzvišen je, omogući osobi da vidi onoliko koliko se osoba pridržava vjere. To je sve znači, vraća se na tvoje stanje, tvoje hal, vidjeli smo iz prijetljednog da se razlikuju ti halovi stanja. Što znači da vidi lijep san, da vidi lijep, lijep san. To ćemo biti znači pomoći, potpora u njegovom prakticiranju vjeri, snažit će ga, utvrstit će se znači na Lahonte Barek od tara put. Zatim na drugom mjestu i brou se mi kazao, mi nemamo potrebu da vidimo Laha kako bi bilo upućeni. Ovo je sada pojašenje svima onima koji se upost u ovim selama mogu li ja nisam li ja hoću da vidim, znaš, trudi se oko toga. I ovdje je fina stvar u koju je šije kazao, kaže, mi nemamo potrebu da vidimo Allaha kako bi bilo upućeni. Ali imamo potrebu da čitamo Kur'an. Allahov govor da radimo po onome što se u njemu nalazi. Kur'an trebamo doživljavati kao da se nama objavljuje, Kao da se nama obraća. A on je objavljen Poslaniku ali islatu vaselam, i nama stvorenjima ostalim. Tako kada čitaš Kur'an, sve one naredbe, znači da se postaviš kao da su tebe upućeni, kao da se tebe obraća. I onda dolaziš do onoga da razgovaraš, jel? da Allah razgovara sa tobom. Nakon toga kaže, čovjek ne treba da se uposli ovim stvarima, znači ovome selom, istraživanja, proučavanja, može, ne može očivjeti, ne mogu vidjeti. Dalje, jer te neće dovesti do korisnog rezultata, drži se Kur'ana i suneta i radi po onome što se u njima nalazi. I u Kur'anu i u smetu poslanika To je tvoj uspjeh, Drž se Kur'ana, slijedi Kur'an i sunet poslanika, zašto, zašto da za raz mnogi postoje koji tvrde da vide Allah, da razgovaraju s Allahom, da ih dolaze i naredbe, zabrane, a u stvari kada pogadašu hal njihov, daleko su od prakse poslanika allah, s Allahom. Tako da se šetan poigrava sima, s njima, s njihovim snovima, izigrava, razumijete, upućuje na stvari koje su batili, ništa neizpravne, prihvatljive u svakom pogledu, ali misle da su na dređama. I misle da su evlije, da su odabrani, Allahovi, od tela robovi. A ove stvari se ne prenosi od shaba. Razumijete, ne prenosi. Sad to kaže Ibnu Sajmin, ona nije mi poznato, Ona negira, a mu nije bilo poznato Znači u nekim tekstovima ima da je neko vidio. Osim od imama Ahmeda, za koga se kaže, a imam Ahmed nije od onih prvi generacija. Razumijete? Nego je došao na kraju prvi generacija. Tako da onaj, ne prenose od prvih raca da je neko vidio, vidio Allaha, tebareke, tebareke, veta'ala. Zatim Šebn se mi u svojim fetvama kada odgovaraju na ovo pitanje, kada se navodi e, postupak imama Ahmed, odnosno da je vidio mnogo puta, kaže se da je vidio, ali kažu ne znamo vjerodostojnost i tekstova, tih rivajeta, znači niti ga negiraju, a niti potvrđuju, kaže to je sto posto, znači se desilo stranjenih. A šeh Albani, Rahmetul Ali kada je upitan da li je moguće vidjeti Allah subhanahu tala u sumu, kazao je tako kažu a Allah najbolje zna, tako kažu, a Alla najbolje zna. Koliko nam je ostalo vremena? O značenja imena Albatina, znači drugi plod jest kako smo kazali, onaj koji je blizu svake stvari i nema ničega što je bliže nečemu od njegove blizini skratit ćemo. Znači ovdje hoćemo da kažemo da Allah subhanatala je blizu i da je to značaj el batini i da ništa nije bliže nama od njegove tebare keletala blizine. Ehle sunet tvrdi i vjeruje da Allah subhanatala je opisan uzvišenostu uzvišen, uzvišenostu i zna svi stvorenja o svakom tenutku ali isto tako je opisan da je blizu stvorenja i da je sa stvorenjima. Ovome i je prisustvo Allah subhanatala sa stvorenjima dijeli se na opće i posebno, opće da je uvijek u sva stvorenja svojim zanjem, svojom moći, svojim nadzorom i da je posebno, da je uvijek znači u, u smislu uz odabrana stvorenja, posebna stvorenja to su vjenici svojom moći, svoj pomoći, da će ih čuvati, da će paziti, da će im dati pobjedi i slične znači situacije. I to je znači i je prisustvo prisustvodnog kurz ili blizina Allaha subhanahu wa taala znači da je blizu da je blizu stvorenja da je blizu stvorenja i to je znači isto tako potvrđeno od strane Allaha te bare i strane poslanika sallallahu alayhi wa sallam svega huwa al qahir fawqa on je iznad stvorenja on je kahir Pokorite je svi stvari, on je iznad svih, iznad svih stvorenja. Sebi hisme rabbike al-a'la, slovi i slavi veličaj ime uzvišenog veličanstvenog. Allaha sumana tala al-a'la, koji je iznad svih stvorenja. Innehu alijun hakim, zaista je on uzvišeni, uzvišeni i mudri. Ali isto tako je prenešeno znači da kaže Allah Đelašanu sure sude al-Isra u šestdesetom ajetu. Wa izkulna leke, inne rabbeke ehaata bin nas i kada smo ti kazali zaista tvoj ljud zaista tvoj gospodar sve ljude obuhvata sve ljude obuhvata znači Allah subhanahu svojim savršenim znanjem, svojom moći obuhvata sva stvorenja, ništa ne promiče njegovom, njegovom univerzalnom nadzoru a ovo ihata da ono obuhvata obuhvata stvorenja, da je uvijek znači tu, da zna šta se dešava, šta rade, šta čini da mu ništa od tih postupaka ne promiče a Allah subhanahu wa ta'ala kaže ovdje, Allah je Allah njih okružuje ili je njihov okružitelj pošto ćemo spominjati jedno dalahu i tebareke imena znači Allah subhanahu tala svojom svemoći snagom, savršenim znanjem okružuje u svakom trenutku, može da izvrši ono što on subhanahu subhanahu tala hoće i ništa ga u tome ne može, ne može spriječiti i brebi Hatim navodi znači sebe objave kuranskog ajta u iza selike i Badi Annife, inni karib da je došao čovjek Poslaniku Salovahu Aljeh i Veleme i kazao je li naš gospodar blizu, je li naš gospodar blizu pa da ga šapatom prizivamo ili je daleko, pa da ga glasno zovemo. Znači upitanje Poslanik sa Ovahu Aljehva Seleme, da li naš gospodar blizu, pa da ga šapatom dozivamo ili je daleko, pa da ga znači glasom dozivamo. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio u kur'anski iza sada fa inni qarib, kada tu pitaj moji robovi o meni, ti reci da sam ja doista, doista blizu. Zatim Allah je kaže, inna rahmet Allahi qaribu minal muhsinin. Zaista je Allahova. Allahova milost blizu dobročinitelja. Zaista je Allahova milost blizu dobročinitelja. Poslanih sallalahu alihi veseleme, kada su bili, znači, u pogodu, kada su oshabi penjali se na brdo, kada bi došli na vrh brda i kada bi silazili u dolinu, Glasno su, znači glasnost su slavili veličare Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je poslanik sallallahu Allahu wa i kazao, one pa asame valahaiba, zaista vi niti dozivate gluhog niti odsutnog. Pa nakon toga kaže inne mate, one se mi ambasira, zaista vi dozivate i prizivjate onoga koji sve čuje i sve vidi. Nakon toga kaže Poslanike ona mi dokaz, i nalazite one aprebu i lahadikomin min ki rahi leti za istanaj kojeg vi dozivate je bliži vama od vratova vaši jahalica od vratova vaši jahalica znači ovdje je opis svojstva Allaha Subhana da je blizu da je blizu stvorenja da je blizu znači stvorenja zatim kaže poslanici sallallahu alejhi ve sellem akre ma yakunul abdu mir rabbihī wa huwa sājid robi najbliži gospodaru te barek va kada je na seždi robi je najbliži Allahu te ve ta'ala kada je na sežda drugi rivaj kaže poslanik akrevu ma je kunu kun, min abdi fi džavu filiji ahir a trenuta kada je Allah najbliži svojme robu za zadnje trećine uh, za uh, za noći tada je znači Allah jelšan, najbliži rob u tom trenutku i ovdje akrev od, od karib znači blizina ukazuje se na blizinu Allaha te ve pa kaže poslanik pa inista tate nekune mimman jazkuru pitilke safrakun ako su mogućnosti da budeš od onih koji Allah slave veliče u tom trenutku kaže onda to, onda to učinim. Ibn Usamir Rahmetu Ali, kada je naveo hadis poslanika sallahu alihi vesela, koji je buharija, znači bilježi svi hadisu i koji smo naveli, i zaka na hadiku mu je salli fara jepsu ku qibele inna Allahe kibele veđi iza Kada neko od vas klanja, neka ne prije ispred sebe, neka ne prije u pravcu svoga lica, jer kaže zaista je Allah u pravcu njegovog lica kada klanja zaista je Allah u pravcu njegovog lica kada je klanja Hadizbježi Boharija što ukazuje na blizinu Laha te barekala i da je, ispred, da je ispred klanjača, da je ispred klanjača. Pa ovdje poslanik sa sedem zabranio da se klanja u pravcu lica, ali je dozvolio da se, e, da, da se pljuje u pravcu lica, ali je dozvolio dozvolio znači da se pljune ispod, ispod znači stopala, ispod mnoginomaska koji došao u drugim znači ribajima. Što nam je ovo dokaz? Ibn Husamir to ali kada navodi ovo i kaže moguće je znači, spojiti sve šarijanske tekstove, da je lažan uzvišen, da je blizu i da je prisutan znači, sa više strane, izviše, sa, sa više aspekata. Jedan od toga jeste da ono što Kur'an navede i spomene i sujed poslanika sallahu alihi wasalam u tome nikada ne može biti kontradiktornost. Kur'an a šta? Kur'an a navodi svojstvo lave te bare, koje je ta uzvišenost, svojstvo prisutnosti, svojstvo blizini. Također susjed Poslovnika salahu aih i salim sve to navodi. Onaj koji je kazao da je blizu kazao da je uzvišen. onaj koji je kazao da je prisutan, kazao da je blizu i da je uzvišen. I tako, isto tako i Poslovnik Alice, kada je kazao da je uzvišen jedna <kakakak> stvorenja, kazao da je blizu stvorenja i da je prisutan sa stvorenjima, što znači da se moraju prihvati rat onako kako su došli. S druge strane ako je moguće, kaže, da se desi spoj kod stvorenja između ovih osobina, onda je preče da je postoji mogućnost da se spoj može onaj, kombinovati između lahvite ovaj bara i kod savršenih osobina. Kažemo da je spoj mogu zbog čega, ako govorimo o prisutnosti. Toga daje, taj mi je primjer mjeseca, da je primjer mjeseca, gdje smo bili, mjesec je bio s nama, razumijete, god kriješ mjesec s tobom, međutim, da li se mjesec spustio i šetao s tobom po ulici, nije, nego je bio visoko iza tebe, ali je bio prisutan isto tobom i mjesec s tobom, razumijete, kada se govori o blizini, znači o blizini isto tako znači da je blizu, da je blizu, znači mjesec tako ga vidi, znači da je blizu, on je udaljen od tebe puno. S druge strane znači da je ispred tebe, a iznad tebe je primjer, kaže se mi Rahmetula ali je primjer kada sunce izlazi u jutarnjim satima, izađiš, pogledaš šta vidiš? Da je sunce ispred tebe, a znaš sa jekinom da je ono iznad tebe. Razumijete? Kada zalazi isto tako, kada zalazi Okreneš se i pogledaš, vidiš da je sunce ispred tebe, ali sa sigurnošću tvrdiš da je iznad tebe. Pa kaže, kada je to moguće kod stvorenja, onda je preće da postoji znači, spoj i mogućnost kod osobina uzvišnjog Allah, ali i se misli hiše, jer ja niko nije sličan, nisam sličan Allah, i treća stvar, kada bi bih da to nije moguće kod stvorenja se desi i spoj takvih osobina, kaže, malođo što nije poput stvorenja nije popust turjenja radi šta hoće i on je kadir samo vuč da uradi, da uradi kako on te barek do etala hoće na kraju ćemo navesti govorim na temi rahmetullah ljede kažu otkretilo si tije ono što je spomenuto u Kur'anu i sunat od njegove blizine i prisustva nije u proturiječnosti sa onim što je spomenuto od njegove uzvišenosti i uzdignutosti jer niko nije sličan njemu uzvišenom u svim njegovim svojstvima i on je uzvišen kada se približi i on je uzvišen kada se približi u blizu, u svoju uzvišenost. Allah Subhanu, kada se spustite do Jalčkoj nebo, znam te noć. On se približi stvorenjima, on u istom trenutku ostaje uzvišen za svi stvorenja. Razumijete? To je, ulazimo znači, u svojstva alate bareh toliko za večeras svolimo Allah Subhanu, treba da se koristimo, da radimo ponovno što smo čuli, znači veće znanje, uputu. Ustrajna sala usmanala tela poprav naše, uh, naše stanje naše rote naše famiglie bliže naše srca jedina u puti oprosti nama naše rote i sinovima i manima subhanallahu vahmide malo smogliza, sam še...